Nem kell annyira, amúgy is hangos vagyok. Jó, kemény téma Jézustól, és úgy voltam, hogy Uram, igen, álmen, valahogy bátoríts ebből az egészből minket. De tényleg egy olyan részt nézünk meg, ahol, ahol, ahol Jézusról egy, egy, egy olyan képet látunk meg ma, amit nem mindig szeretünk hallani, vagy egyáltalán nem szeretünk hallani, de ezt is tudni kell, hogy Jézus ez is. Úgyhogy um, imádkozok még egyszer. Jó? Uram, szeretnénk kérni téged, hogy segíts minket, hogy jól lássunk téged, hogy um, ne legyen egy téves, um, téves nézetünk, és kérlek azt, hogy ne csapjuk be magunkat veled kapcsolatban. Segíts nekünk jól vizsgálni a szívünket. Jézus nevében. Amen. Látjátok, hiába keresitek ott az órát, nincsen. Elvarázsoltam, mert ide kell nézni rám. Bocsánat mindenkitől, aki megbotránkozott. Na, tehát akkor itt vagyunk, itt vagyunk ma reggel, és ugye Jézust, Jézust tanulmányozzuk, és már kívülről tudjátok, hogy miért, miért tanulmányozzuk. Ugye Jézust? Van három, három okom azért, hogy tanulmányozzuk Jézust. Az egyik ok az az, hogy, hogy egy jó képet mutassunk róla a világnak. Ugye? Hogy ne, ne képviseljük félre. A másik ok azért van, mert minél jobban megismerjük, hogy milyen Isten, annál jobban fogunk bízni, bízni ő benne. És a harmadikat még nekem is puskáznom kell, mert olyanok szeretnénk lenni, mint ő. Fontos dolog, hogy, hogy ezeket a fejetekbe tartva üljünk ma itt reggel, hogy ezért tanulmányozzuk Jézust. És jó, hogy egy olyan szívvel ülsz itt, hogy hogy Uram, kérlek, hogy mutasd meg magadat még jobban. Uram, mi az, amit ebből a, a, a Biblia orában akarsz nekem szólni? Kérlek, hogy mutass rá az életemre. Kérlek, hogy vezess engem. Mert kell egy ilyen szív ahhoz, hogy Jézus szólni tudjon. Ha nem így, nem így ülök itt, akkor Jézus nem szól. Mert már eleve elhatároztam a szívembe, hogy, hogy mi lesz ezen a mai reggel. De, de még most azt mondhatod, hogy hogy nem, nem akarok egy újabb üres vasárnap reggelt. Szeretném Isten hangját hallani. És ugye tudjátok, a 2 Timoteus 3.16, kedvenc ige, ige részem, 16-17, a teljes írás Isten tölikletet, ugye hasznos a tanításra, fedésre, a megjobbításra, hogy tökéletes legyen az Isten szentje, minden jó cselekedetre fölkészített. Nem baj, ha nincsenek érzelmeid ma reggel. Az a lényeg, hogy itt vagy, mert Isten igéje, az munkálkodik a szívedbe, ahogy hallgatod, és fölkészít minden jó cselekedetre. Hogy meg tudjuk tenni mindazt, amit ugye az Efézusi Levél első része szerint, vagy második része szerint, azt mondja, hogy Isten mindent előkészített nekünk. Minden előre el van készítve, minden jó cselekedet, hogy azokba járjunk. Itt készítjük a szívünket ma reggel. A múlt óránkon, ha emlékeztek rá, láttunk egy nagyon egyszerű, egyszerű csodát, amit Jézus, Jézus véghez vitt. Semmi különös nem volt, nem volt benne, mégis, mégis nagyszerű volt. Több ezer embert Jézus megetetett. Láttunk egy, láttunk egy gyereket, ugye, akitől Jézus elvette az ebédjét, és láttuk ezt a gyereket, aki odaadta azt a keveset is, ami volt. Neki, és ezáltal, hogy odaadta azt a keveset Jézusnak, nagyon sok ember jól lakott. Ugye szám szerint, ahogy utána számolnak az okosok, olyan jó 25 ezer ember simán, simán volt ott a tömegben. És hogy oda szánta azt a picit, és ez számomra annyira, annyira bátorító, mert nem so sokunknak csak pici van. Én ismerlek benneteket. Nincsen sokatok. De amikor oda szánom azt a picimet, ami van, Isten azt nagyon tudja használni. Sokkal jobban tudja használni, mint, mint ahogy én ezt el tudnám képzelni. Itt jól lakott 25 ezer ember, úgyhogy fölszettek 12 kosárral, ugye? És aztán még, még valamit látunk, ezen keresztül bizonyságot kaptak a, a zsidó emberek, Jézusnak a honfitársai, hogy ez az a proféta, akiről Mózes Beszélt nekünk, mert Mózes beszélt erről, hogy profétát ad nektek majd az Úr, mint engem, ugye? És egyből összekötötték, hogy minket Mózes etetett a pusztában, ők úgy gondolták, hogy Mózes etette őket, és itt van Jézus, ugye, aki ugyanezt megteszít velünk. És láttuk azt, hogy Jézus néha megpróbál minket, meg fog próbálni téged, megpróbál engem, kivesz a kezemből szinte mindent. És tudom, hogy vagytok itt néhányan ma reggel, akinek most kivett Jézus, ke Jézus a kezéből mindent. És csak az, hogy mi lesz most Jézus? De hidd el, hogy ha Jézus kezébe adod azt, a csekjeidet, vagy bármilyedet, Jézus, Jézus keze még mindig azt tudja tenni, mint amit tett akkor. És láttuk azt, hogy Jézus fizikailag gondoskodik az emberekről. Ez számomra nagyon, nagyon értékes volt, mint gyülekezet, hogy gondoskodjunk, ha mi vagyunk, mi vagyunk Jézus. De tudnod kell azt is, hogy Jézus fizikailag gondoskodik rólad is. Jézus nem csak valaki, aki messze van, hanem Jézus az, akit érdekel, hogy mi van veled, hogy éhes vagy, hogy szükséged van Ugye Jézus maga mondja a Máté 6-ban, hogy jól tudja a mennyei atyánk, hogy nekünk az ételre, a ruhára, ezekre szükségünk van. Ne gondold, hogy Jézus nem tudja, és hogy őt nem érdekli. Őt érdekli. És ahogy emlékeztek rá, múlt órán abban kezdtem, hogy, hogy mi egy kivételes pozícióba vagyunk. Te, ha Isten gyermeke vagy, kivételes pozícióba vagy. Merhetsz tőle kérni. És azt a példát hoztam, hogy berohanhatsz a konyhába, föltépheted a hűtőt, és, és, és kizabálhatod, ami ott van. Sőt, még kérhetsz ráadást, mert te az övé vagy. Isten konyhájába bármikor mehetsz. Nehogy visszatartson bármi is, hogy Jaj, azt már nem kérhetem. Vagy engem például személyesen azt szokott visszatartani, hogy de hát ezt én rontottam el, akkor most hogyan kérhetnék még az Istentől, amikor én rontottam el, tudom. De csak képzeld el egy apa-fiú kapcsolatban ezt az egészet, ha el tudod képzelni, hogy az Ádám, ha jön hozzám, miután ő rontotta el, nem fogom neki azt mondani, hogy nem, most nem, mert te rontottad el. És ilyen kapcsolatban van velünk, Isten, ilyen bejárásunk van hozzá. Igen, Isten, Isten nagyon kivételezik az övéivel, én szerintem. És merjetek kérni, böjtölni, imádkozni, mert Jézus ma is itt van, és ma is akar gondoskodni rólunk. A mai óránkon, ahogy tovább nézzük a történetet, és ne haragudjatok, volt egy olyan tervem, hogy ez körülbelül 20 alkalom lesz, több lesz. Biztos, hogy több lesz, mert ahogy nézem Jézust, egyre több mindent kapok az úrtól, és nem akarom így visszatartani. Nem azt mondom, hogy végig fogom rágni az egészet, nagyon-nagyon aprólékosan, de... Egyszerűen muszáj, muszáj ezeket a dolgokat megnézni, úgy érzem. Tehát, hogy nézzük tovább a történetet, Jézusnak kemény szavai, kemény szavai lesznek. Nem a, nem a szóhasználata lesz kemény, csak amit itt látunk, látunk tőle. Látni fogjuk, hogy ő, hogy ő tesz nagy dolgokat. Ő gondoskodik, megőriz, erős kézzel, de azokat, akik az övéi, és volt egy mondat a Metnek, ami nem is gondoltam, hogy, hogy ez így ide vág, mert ahogy néztem ezt az egész részt, és aztán néztelek benneteket, mondom, drága gyülekezet, és úgy éreztem, hogy a téma az nem is nektek szól majd, amiről itt Jézus beszél, hogy egy Jézus olyan embereknek fog szólni, akik jöttek Jézushoz, de csak azért, hogy etesse őket. És rossz volt az indulatuk. És néztem, nézek rátok, hogy ti nem azért jöttetek Jézushoz, de tudod mi, hiszem, hogy nekünk is van egy üzenetem, és Mettnek az egy mondata kapott el, és nem akarom többet fényezni, nem azért, mert ő biztos az úr, az úr volt csak az, hogy Jézust követni, oda kell fordulni hozzá, és el kell hagyni a régit, azt mondta Matt. És valahogy ez igaz, nem lehet középen állni, úgy nem lehet követni. Jézus maga azt mondta, hogy ha valaki utánam szeretne jönni, aki, ha valaki az enyém, az vegye föl a keresztet. Kövessen engem. Hagyja ott a régit. Az az igazi, aki az enyém. És aki úgy áll ott, az az igazság, hogy látni az igében, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy az, azt nagy dolgok követik majd. Meg annak bejárása van a, konyhába. a Értitek, hogy hogy igenis kell erről az oldaláról beszélni, hogy Isten nem fogja áldani azt az életet, ami csak, csak a bűnbe van, és nem engedelmes, és aki csak azt mutogatja, hogy én egyszer megtértem. Hogy, hogy ahhoz az emberhez, aki így jár, ahhoz Jézus oda fog menni, és azt mondja, nem gondoskodom tovább, hanem meg kell, hogy tanítsalak rá, hogy nem ez a, ez a lényeg hogy én egy télapó vagyok neked, aki amikor nehéz, akkor segítek. És azt hiszem, hogy ugye keményen hangzik az egész, de Pál maga mondja az egyik levelében, hogy így vizsgáljátok meg, hogy valóban hisztek-e keresztényeknek, hogy életünk szakaszaiba vizsgáljuk meg a szívünket. És lehet, hogy nem lehet, ma reggel vizsgáld meg a szívedet, hogy te valóban hiszel-e? Ott vagy, ahol kell lenned? Mert azt vettem észre, hogy amikor, amikor nincs az igazi odafordulásom az Úrhoz, az engedelmességem, akkor tényleg nem gazdagon áldott az életem. Hogy akkor nem tudom elmondani azokat a bizonságokat, örömöket, nincs örömöm, hanem csak küzdelem, nagyon küzdelem, és izzadok, és nehéz. És igen, Isten néha azt használja az életünkbe, hogy, hogy nehézséget enged meg, hogy végre visszaforduljunk hozzá. Meg fogja csinálni. Mert szeret. Jézus akkor nem fog gondoskodni, nem fog még áldani, és még bőven áldani, és még adni, hanem inkább hagyja, hogy tapasztalt, hogy száraz vagy, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem bírod, hogy lást, hogy nincs ott az ő keze. Ezt fogjuk látni a mai, mai sztorinkban. Tehát látunk, mint egy ezres tömeget, aki, aki követik, követik Jézust. Láttuk a múlt, a múlt óránkor a történetben, hogy királlyá akarták tenni őt. Bár erre nem, nem léptem így ki külön, de ott van, hogy... A, enni adtál nekünk, ingyen kaja, nem kell dolgozni, te legyél a, te legyél a királyunk. Ugye sok, sok ember így gondolkozik, nem? nem? Ez a régi párt, ez csak megszorított minket. Ez az új, ez azt mondja, hogy, hogy mindent ad, és adócsökkentés lesz, és minden lesz. Akkor persze, hogy őre fogunk szavazni. És ugyanezt látod itt. Ingyen kaja van. Ó, oh, de jól, te legyél a királyunk, nem? Minden reggel kijövünk ide, nem kell menni dolgozni, add a kaját, és mi imádunk téged. Egy ilyen szívvel jöttek Jézushoz, és ez a tömeg valószínű most már még nagyobb volt, mert csak próbált ki egyszer, hogy egy nap ingyen elkezdesz osztogatni ennivalót valahol. Hidd el, hogy másnapra duplája lesz, és aztán még többen jönnek majd. Tehát ez egy nagy, nagy tömeg itt, és, és híre megy annak, hogy csak úgy van ennivaló. Igaz? Olvasjuk a 24-től 26 versik. versig. Mikor ezért látta a sokaság, hogy Jézus... Mikor ezért látta a sokaság, hogy Jézus... Hogy, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének a Kafarnaumba keresméni Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felelled néki, nékik Jézus, is mondan, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy, eh, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyérből, és jól laktatok. Látod, hogy Jézusról itt látunk valamit. Jézus pontosan ismeri a szívüknek az indulatát. Jöhettek ott szenteskedő fejjel, hogy a mester így, mester úgy. Jézus odáll, és tökéletesen tudja, hogy mi van a fejükben. Tökéletesen tudja, hogy, hogy mi, van a, mi van a szívükben. A hatodik részben voltam egyébként. Hogy, hogy ti, csak a, ti csak az ingyen kajáért jöttök. Nem azért, mert láttatok egy igazi, uh, igazi csodát, nem azért, mert, nem azért, mert akartok tőlem lelki dolgokat, hanem, hanem ti, csak a, ti csak a kajáért jöttetek. És más szóval, látszik, egy nem megfelelő motivációt, ahogy, a, ahogy az Istenhez közelednek az emberek. Mert csak azért jöttek, hogy telerakják a hasukat újra. Nem azért mert Jézusra voltak igazán kíváncsiak. És Jézus, tudod, nagyon keményen odaáll. Én azt látom, hogy ezért, ezért engem ne keressetek. Hogy csak telerakjam a hasatokat. Hogy csak jó legyen. Hogy csak legyen valaki, aki gondoskodik, gondoskodik ezekről a dolgokról. Tudod ma is sokan vannak ilyenek, akik ezért keresik csak Istent. Sőt, sok lelki pásztorról, Állítólag, én nem láttam még ilyet, de hogy, hogy ösztönzi, ösztönzi így a gyülekezetét egy rossz, rossz motivációval, hogy, hogy tegyenek, tegyenek dolgokat, jutalmakat ígérnek az embereknek. Hogyha elhozol ebbe a hónapba több embert a gyülekezetbe. Érted, hogy egy rossz, rossz motiváció van itt. Aztán látunk, látunk olyat is, hogy hogy bűntudattal manipulálnak, manipulálnak embereket, pásztorok, vagy akár nem kell, hogy pásztor legyél ehhez, hogy nem, nem megfelelő, eh, nem megfelelő hozzáállással. Eh, Hozzáállásra mutatnak rá, hogy így kell Jézust keresni, ezért kell keresni, mert akkor téged, téged nagyon meg fog áldani. Vagy ha nem csinálod ezt, ha nem evangelizálsz, ha nem teszed ezt meg ezt, akkor nem leszel áldott, nem fog Isten neked gazdagságot adni, vagy egészséget adni. Vagy megfordítom, azért nem vagy egészséges, azért nem vagy gazdag, mert nem csinálod jól. De ez egy rossz motiváció ezért jönni Jézushoz, hogy, hogy nekem sikeres legyen az életem, és hogy nekem ki legyen, ki legyen elégítve a fizikai szükségletem. Hogy ő olyan legyen nekem, mint egy télapó, aki, akihez kiabálhatok, ha éppen szükségem van rá, de akit egyébként az egész évben egyáltalán nem is, nem is érdekel, hogy hol van, vagy mit csinál. Csak amikor nehéz. Akkor, akkor jövök hozzá. Csak amikor szükségem van, akkor jövök hozzá. Vannak pásztorok, akik gazdagságot, gazdagságot, meg egészséget ígérnek. Ez az evangéliumuk. Hogy ha Jézushoz jössz, akkor ez lesz. Akkor ő mindig mindent oda fog neked adni. Mert azért jött, hogy kielégítse ezeket a, ezeket a vágyaidat. És tudod, vannak, akik rosszul evangélizálnak. Ha a gyülekezetbe jársz, akkor egyenesbe fog jönni az életed, mert az áldásról szól a gyülekezet. Ha szereted Jézust, akkor neked mindened rendbe lesz. De ugye ezek nagy-nagy hazugságok. És látod itt Jézust, hogy Jézus pontosan tudja a szívüknek a, az indulatát. Tud, ezek az emberek nagyon csalódni fognak. És itt ez a hatalmas tömeg csalódni fog most Jézusba. Mert nem fogja azt mondani nekik, hogy jó, gyertek, mégis megetetlek benneteket, üljünk le még egy karé kenyérhez, és beszélgessünk. Jézus nem adott nekik itt, nem fog adni nekik. Jézus elkezdi tanítani őket. Elkezdi szembesíteni avval, hogy teljesen félrementetek. Nem jól gondolkoztok, hogyha csak ezt várjátok tőlem. A zsidók levelében, a negyedik részben, már biztos kívülről tudjátok, mert sokat használom ezt a, ezt a, ezt a verset, zsidók levele negyedik rész, 12. és 13. versben ezt olvasjuk. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szíveknek és a léleknek, és az ízeknek, és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, mely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek mesztelenek, és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ugye Jézusról van, Jézusról van itt szó. És tudod, Jézus ma is, ma is ilyen, Jézus ismeri, minden egyes gondolatodat, én csak a, az, a bőrödik látok el. És lehet, hogy egy jó mosolyjal nekem úgy tűz, hogy rendben vagy. De Jézus ismeri a szívedet, ismer, ismeri az indulatait, ismeri a belsejét, hogy miért jöttél ma ide. Jézus ismeri az embereket ma is kint a világban, hogy miért, miért keresik őt. Őt nem lehet becsapni. Őt nem lehet becsapni. Jézus most is látja minden gondolatodat. Ez milyen ijesztő nekem néha. Jézus ismeri minden egyes indulatodat, mindenki felé, minden, minden apró dolgodat, minden rezdülésedet látja, hogy miért csinálsz, mit csinálsz. Van egy barátom, aki sokat hangoztatja ezt, és ez nekem nagyon tetszik, csak nem, nem sikerült még jól megtanulnom. És ezt a mondatot már hallottátok tőlem, hogy, hogy csak olyan dolgokat tegyél, meg mondjál, meg gondolj, amiket akkor is tennél, ha Jézus ma a húsvér valójában itt állna melletted. Tudod miért? Mert itt áll melletted. És Jézus ma is ez, és tudnotok kell róla, hogy ő ma is itt van. Hogy ő most is látja szívünket. Most is látja szándékainkat. És lehet, hogy ez néhányunknak ijesztő. De akkor, akkor ideje lépni. De tudod, mit néhányunknak meg néhányunknak megbátorító. Mert néhányan úgy állunk, hogy Ah, Jézus, akkor te tudod, ugye, hogy én nem úgy, meg nem azt. És akkor legyél biztos benne, hogy ő tudja, ő érti. Lehet, hogy ez a másik nem érti meg, de, de ő megérti. Ez jó. Tehát ismeri a szívünk minden rezdülését. Ő tudja, nem tudod előle elrejteni, és tudod, nem is kell. Mert minél tovább rejtegetjük, annál nehezebb. És Jézus szeretné, hogyha szembenézzünk dolgaival, vagy a dolgainkkal, nem, nem elraknánk. Ő azért is állít ellenük. Azt mondja, csak el tudod képzelni ezt a pillanatot, hogy én tudom, hogy miért vagy itt. Tudom, hogy csak a kenyérér jöttél, és vajon mit mondaná neked ma reggel? Tudom, hogy csak a kávé miatt vagy itt. Tudom, hogy csak a béci miatt vagy itt, mert annyira jó fej. Tudom, hogy csak ezért, meg azért. Tudom, hogy csak a meleg miatt jöttél. Érted, hogy Jézus így odaállítanád. 27. versben ezt olvassuk. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad, örök életé, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, melyet az embernek fia áld majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Jézus azt mondja, hogy Rossz a motiváció. Ne ezért gyertek. Ne, a, ne, ezért, ne ezekért a dolgokért munkálkodjatok. Ne ezért keressetek engem elsősorban. Tehát azért mondom, hogy elsősorban, mert Jézus azért táplálta őket, meg ott vannak az ígéretei, hogy ő gondoskodik. Tehát azt mondja, ne ezért gyertek, mert én nem ezért jöttem, hogy mindenféle humbug, pókuszokat csináljak, meg, meg megelégítselek benneteket így. Hanem, hanem a lelki dolgokra áhítozzatok. Az egy helyes motiváció. Azért jöttem Jézus, hogy rendbe rakjál lelkileg. Azért jöttem Jézus, mert szomjazom rád. És a lelki dolgok mindig felülmúlják a, a, az anyagi dolgokat. És ahogy nézed az evangéliumot, nézed a leveleket, az igét, ha nézed, Jézus mindig igazán azt emelte ki, hogy az legyen a fontos ott belül, az indulat, a lelkem, a, a szívem. Ne a veszendő dolgokért, veszendő aranyért. Ugye veszendő dolgokért dolgozzunk, meg törekedjünk. Azt hiszem, hogy ez, ez kell, hogy legyen az első helyen, mert Jézusnak ez a fontos, hogy a lelki dolgokra törekedjünk. Ő, az els, ő elsősorban ezért jött el a világra. Ezt most miért mondom el? Mert vannak akik... Befelborult ez a gondolkodás, hogy Jézus azért van itt, hogy mindenféle dolgokat megadjon nekünk. És azért lettünk keresztények, hogy ő aztán a tiszta életünket így mutogassa mindenkinek, nézd meg a Janit, hogy milyen, így kell csinálni. Nem ezért. Jézus nem ezért jött. Jézus azért jött, hogy a lelked örökre biztonságba legyen. Jézus azért jött, hogy megoldja azt a problémát, amit még nem láttunk. De ami jön. Hogy jön egy ítélet a világra, és ha szegény vagy, ha gazdag vagy, ha egészséges, vagy ha beteg, vagy ott fog szállni az Isten előtt. És Jézus azért jött, hogy ezt a problémát megoldja, hogy, hogy azt mondhassa ott neked, hogy gyere be az Uradnak az örömébe. Ne mutasson egy másik útra. És ez a fontos, amiért Jézus jött, hogy biztonságban legyünk, az örök létben. Ne legyünk eltévedve. Nem, nem azért, hogy mindig állandóan sikeresek legyünk, és a legjobb munkám legyen. Már ugye látunk keresztényeket, akik amikor Jézus nem adja meg nekik, amit akarnak, akkor ők megsértődnek az Istenre. Nem adta és De ő nem azért jött, hogy nekem a legjobb legyen. Mindig. Ha meg vagyok váltva, és az életemben soha többet csoda nem történik, akkor legyek hálás. Jézus azt mondja, ne, ne ezért dolgozzatok. Ugye ezeknek az embereknek, akiknek még nem volt üdvösségük, azt mondja, rossz a motivációtok, ahogy, ahogy jöttök hozzám. Tudod, 1 Péter 5.5-ben azt olvasott, hogy hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ez mutat valamit Jézusra. Ugye sokat néztük Jézusra, hogy ő milyen kedves, meg gondoskodik, de ő az is, de kell, hogy lásd azt, hogy ő amikor kell, akkor ellene, ellened, ellenem fog állni. Ő a kevélyeknek, a kemény szívűeknek, ő ellenáll. Ő itt nem gondoskodott tovább. Azt mondta, nem. Rossz. Nem jó. Most tanítani foglak, hogy változzatok meg. Tudj, Jézus, Jézus ugyanígy lesz veled is, meg velem is. Ő kedves, ő szeret, ő gondoskodni akar. Ő, ő egy jó, jó testvér. Isten egy jó atya. De ő éppen ezért... A kemény. És ezt az oldalát is kell, kell ismernünk. 28. vers azt mondja. Mondanak ezért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Érdekes emberi hozzáállás, ugye, hogy, hogy egyből, egyből valami, valamit csinálni kell, nem? Hogy hogy tegyem én ezt jóvá, hogy akkor ez most tetszek neked? Vagy nem? Így szoktunk lenni Istennel. Főleg, amikor én, én tanulmányoztam ezt a részt, akkor is így, most akkor mit csináljak? Nem, nem volt helyes bizonyos területeken a szándékaim Jézussal. Akkor most mit csináljak? És, és Jézus nem kéri a cselekedeteidet. Valahogy az ember mindig erre gondol, hogy most valahogy akkor jóvá tegyen. Ugye egymás között így vagyunk. Nagyon megbántottam Katát. Most amit csináljak? És szinte idegesített, amikor azt mondta nekem, hogy ezt nem lehet jóvá tenni. De nem is kell. És ez megbolondít minket. Legalábbis engem, hogy így nem tudok. De, de Isten... Nem azt kéri, hogy csinálj bármit is most. Hogy most jó, akkor mostantól, eddig most nem jártál na, de most akkor járjál gyülekezetbe. Nem ad egy cselekedetet, hogy amit, amit csinálnod kell. És ő nekik is itt, azt mondja, nézzük mit mond, 29. Felele Jézus is mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Nem kért egy, egy cselekedetet. Az az Isten dolga, hogy napi háromszor a Bibliát. Az az Isten dolga, nem, ő nem kért egy ilyet. Ő nem kéri ezt. Nem, ő egyszerűen azt kéri, hogy bíz, bíz bennem. Bíz bennem úgy, ahogy vagyok. Bíz bennem, ha van csoda, meg bíz bennem, ha nincsen csoda. Egyszerűen bíz bennem. Hitet kér. Hitet kér az emberektől. Mert tőle, a, a, csak, a, csak a hit hozhat téged egy helyes kapcsolatba Istennel. A cselekedeteid nem tudnak egy helyes kapcsolatba hozni Istennel. Az nem kell neki. A cselekedeteid esetleg engem meggyőznek, hogy te mekkora hívő vagy meg milyen kedves vagy, nem? Meg tudjuk győzni egymást. De Istent nem. Istennek a hitet kell. Istennek a hit kell az emberektől. Kemény szavak ezek szerintem Jézustól. Egyáltalán nem volt itt olyan kedves, nem? Azt mondja, nem. Ezt rendbe kell, rendbe kell raknatok. Tudod, mint vannak emberek, akik Azért járnak gyülekezetben, mert azt hiszik, hogyha ők ezt csinálják, meg jót tesznek, akkor Isten majd valahogy könyörül rajtuk, vagy Isten majd megáldja ezért a családomat, mert én ezt csinálom, vagy Isten majd ezért meg, me, rám néz, és azt mondja, jól van Jani... Jó, jól csináltad, na most akkor itt van egy kis pénz, itt van, akkor én majd így áldás leszek, hogy ezt várják Jézustól. Azért, mert én gyülekezetbe járok, akkor az Isten majd áldjon meg. De tudod mit? Nem fog. És csalódni fogsz, és elfordulsz, ha egy ilyen motivációval jössz az Istenhez, mert ezért nem fog téged megáldani. Egy pásztorom mondta, hogy, pásztorom mondta egy hasonló témánál, hogy tudod, mintha csak ezért vagy itt, akkor állj és menj haza. Mert olyan, mintha otthon ülnél. Annyit számít Istennek az egész. És tudod, Jézus is ezt mondja itt nekik, ne, nem jó a motiváció. Látnunk kell ezt az oldalát is. Hogyha te így jössz az Úrhoz, ha te csak ezért jöttél, én nem ismerlek benneteket, mindőtöket. De ha ezért jöttél Istenhez, vagy így közelítesz Istenhez, akkor, akkor nem számíthatsz semmi óra, és, és csak nehogy meglepődj az utolsó napon, amikor Jézus azt mondja, hogy nem is ismerlek téged. Ki vagy te itt? Nem, nem tudom. A Máté evangéliumában a hetedik részben, a 13-től a 27. versig látod, látod Jézust így beszélni. Ott is nagyon keményen beszél. Azt mondja, hogy sokan, sokan jönnek majd hozzám. És azt mondják, hogy uram, uram, nem a te üsztünk ki ördögöket? Lelki dolgokat csináltunk. Nem a tenevedbe. és azt mondja, oda fordulok majd hozzájuk és azt mondom, nem is ismerjük egymást. Ez milyen megdöbbentő, nem? Mert ez a, azokról az emberekről van ott szó, akik egy rossz motivációval közelítenek ugye, Jézushoz. És mondom, nem feltétlenül rólatok, de tudod mit, ezt tudnod kell, ha te szeretnéd helyesen képviselni Jézust az embereknek. Hogy, hogy Jézus ilyen. Jézus nem lehet kihasználni. Jézust nem lehet hülyének nézni. Jézus megáll, és azt mondja, nem. Ez nem. Rosszul, rossz motivációval jössz. Olvassuk tovább, 30. 31. vers. Mondanak ezért néki, micsoda ját mutatsz tehát te, hogy lássunk és higgyünk neked, mit művelsz. A mi atyáink a mannát tették a pusztában, amint megvan írva, Mennyi kenyeret adott valami enniük. Nagyon kiugrik itt a szívük, amikor Jézus odáll így eléjük, hogy nincs tovább kaja. És akkor látod itt az igazi, az igazi motivációt, hogy ha megetetsz minket, ha adod nekünk az ennivalót, akkor mi szeretünk. Akkor imádunk, akkor szolgálunk téged. Tudod, ha ilyen talajon áll valaki, az egy nagyon veszélyes talaj. Amikor, amikor oda kerülök én is, és én is voltam ezen a helyen már, hogy Jézus, amikor jó, amikor áldassz engem, ó, akkor szeretek mindenkit, akkor minden rendben van, akkor jövök a gyülekezetbe, akkor olvasom a Bibliám, akkor imádkozom, jaj, mert etetsz engem, akkor minden rendben van. De hogyha az én szívem már ilyennél válik, hogy csak akkor szeretem őt, akkor rossz talajon vagyok, sőt, akkor meg se ismertem még Istent akkor nem tudom, hogy ki ő, nem tudom, hogy miért jött. És ha te egy ilyen helyen vagy, akkor egy rossz talajon vagy, akkor rosszul ismerted meg Jézust, hogyha azt hiszed, hogy, hogy csak kihasználhatod őt mindig, amikor éppen kell. Szóval ezek az emberek így jöttek. Ha te tényleg Istentől jöttél, akkor tegyél túl Mózesen. Mert ugye Mózes minden nap adta nekik, a kenyeret, illetve Isten adta nekik, hullajtotta nekik a mannát a mennyből éveken keresztül, ugye? És az emberek így jöttek Jézushoz, hogy ha te tényleg Istentől vagy, akkor tegyél túl a Mózesen, és akkor mi onnantól téged követünk. Látod ezt a szívet? Manapság az emberek ilyenek, nem? Ha tényleg Istentől jöttél, akkor csinálj ilyen csodát és olyan csodát, és én akkor majd követlek téged. Sőt, látsz keresztényeket, akik így csinálnak. Akik már egyszer megtértek, de jön az ördög, és azt mondja neki, te, ha tényleg Isten fia ez, akkor nem kéne, hogy ez legyen, és az legyen. Nem kéne, hogy ugyanolyan csodák történjenek, mint az apostolok cselekedeteiben. Nem kéne, nem is Isten fia ez. Mert ha Isten fia lenne, akkor te igazgató lennél. De akkor mindannyiunknak igazgatónak kéne lenni. De akkor ki dolgozna? Érted, érted, a, érted a gondolkozást? És, és remélem azon nevetünk, ahogy gondolkozunk néha. Hogy néha én úgy megyek Jézushoz. Jézus te, te, ha Isten fia vagy, tudom, hogy Isten fia vagy, de ha tényleg, akkor, akkor megtennéd ezt nekem? És, és a szívem indulata az, hogy és ha nem teszi meg, akkor majd jól megsértődök. És akkor majd nem követem. De nem helyes az indulat. Nem értik az emberek nem értik keresztények, hogy igazán nem erről az életről, a fizikai dolgokról, a lelki ajándékokról, a, a pénzről, a, az ételről, amit tudom én, ezekről van szó, hanem az örök életről van szó, ami meg már a miénk ha az övé vagyunk, és kész. És a többi, amit Isten ad, a békesség, meg amit ő megígért, ezek mind a második helyen kéne, hogy legyen az életünkben. Mert ha nincs meg az első, akkor higgyetek el, hogy nem lesz második. És egy ilyen példát hoztam ide, hogy, hogy képzeljétek el egy vonatot, a kapocs és a mozdony. És a kapocs az a, az a hit. Ahhoz, hogy menj előre, Menj előre, ahhoz kapcsolódni kell a mozdonyhoz. De ha nincs kapcsolat, akkor hiába várod, hogy húzzon. És sokan így vannak, hogy Istenem, fogjál velem kezet, vagy mutasd meg, hogy milyen nagy vagy, és akkor majd én, én hiszek. Valahogy így, így gondolják, hogy ha már húzol, akkor kapcsolódom. De ez fizikailag is lehetetlen. Először hit kell, minden nélkül. És utána ő húzni fog. És, és utána már mondhatod azt, hogy az az ígéret van a Bibliában, hogy azt mondta Jézus, hogy ha hisztek, jöttök, utána még nagyobbakat tesztek, mint én. Akkor ott vannak ezek a dolgok. De nincs, nincs a hitem. Akkor hiába, hiába várom, hogy Isten húzzon hogy nagy dolgok történjenek velem. És Jézus el fog kezdeni kenyérről beszélni nekik, és semmi nagy, misztikus dolgot nem kell ebbe belelátni. Majd a jövő óránkon már fog arról is beszélni, hogy az ő teste a kenyér, és hogy őt együk, meg ígyuk, ilyeneket mondi Jézus, képzeljétek el. De nem kell semmi különöset beleképzelni. Jézus mindig nagyon szeret úgy beszélni az embereknek, hogy ezt jól értsék. Például, amikor a nővel találkozott, emlékeztek, aki vízért jött a kúthoz, akkor ő vízről beszélt nekik, neki, hogy megértesse vele, hogy ugye, ő adja az igazi élővizet. Amikor pásztorokkal találkozik, akkor beszél, hogy ő a juhoknak az ajtaja, hogy ő a jó pásztor. Ugye, ezt pásztorok tökéletesen tudták. Ezek az emberek jöttek a, jöttek a kenyérér, Jöttek a kenyérér, a kajáér, ami éltet, és ami nagyon sok nemzetben alapétkezés, nem? Majdnem minden nemzetben megtalálod a kenyeret valamilyen formában. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy mennyire fontos ő, mint a, a mennyei kenyér. Hogy ezt keressék, és ezt egyék. Tudod de hadd mondjak itt egy gondolatot. Szeretem, hogy, szeretem, hogy Jézus nagyon személyre szabottan beszél emberekkel. Amikor, amikor Nikodémusszal beszélt, akkor úgy beszélt valami, mint egy rabbival kell. Ugye, alig értettük, hogy miről van szó. De Jézus olyan, olyan személyre szabad, és tudod, miért örülök én ennek? Mert nem kell azon aggódnom, én egy nagyon egyszerű ember vagyok. És, és mindig azon aggódok, hogy vajon hallani fogom-e, vagy vajon meglátom-e Jézusnak a válaszát, ha én imádkozom. Sőt, volt már olyan is, hogy azért nem imádkoztam, mert azt hittem, hogy hogy így nem, nem fogom érteni a választ, vagy fölösleges nekem ezen pörögni. De tudod mit, annyira bátorító nekem, hogy Jézus lejön a szintemre. Jézus lejön, oda megy, ahol, ahol én értem. Ő úgy fog szólni, ahogy én azt meg fogom érteni. Ő nem fog másként beszélni. Hogy, és, és nem mondja utána azt, hogy hát, te ezt nem érted, akkor használom inkább a bécit, mert ő... Okosabb. Nem, ő szólni fog neked úgy, és nem fogod kihagyni, nem fogod elvéteni. Szóval csak gondolj bele, hogy előző nap ettek a kenyérből ezek az emberek, és most, most megint azért jönnek, hogy Jézushoz, Jézushoz hogy kenyeret kapjanak, és Jézus használja ezt a példát. Olvasom a 32-től a 35. versig. Mondd ezért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám ad majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet áld a világnak. Mondának ezért néki, Uram, mindenkor adnékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanék, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jól, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjóhozik. Jézus azt mondja, hogy én vagyok, a, én vagyok az életnek a kenyere, és ha belőlemeztek, hogyha, hogyha én vagyok a fontos, ha belőlemeztek, többé nem lesztek éhesek. Jézus ugye itt nem arról beszél, hogy harapd meg az ujjamat, és szétosztja a darabkáit, egyértelműen látni, hanem arról beszél, hogy az embernek van egy lelki, egy belső éjsége. Neked is van, nekem is van és azt ember nem fogja tudni betölteni. A férjed nem tudja betölteni, a feleséged nem tudja betölteni, a pásztorod nem tudja betölteni, a barátod nem tudja betölteni. Van egy éjség, amit viszont be kell tölteni, de nem tudja ember betölteni. Csak Jézus Krisztus tudja betölteni. De azt mondja, hogyha hozzám jössz, én vagyok a válasz. Többet nem leszel éhes. Többet nem leszel szomjas. Én vagyok az, aki neked kellek. És látod, elkezd nekik a, a kenyéren keresztül valami sokkal mélyebbet mondani. Ne avval törődjél, hogy most nincs egy új farmerod, vagy nincs ez, vagy nincs az, ha a lelked nincs rendben. Itt ezeknek azt mondaná, hogy ne avval törödjetek, hogy nincsen friss kaja, amikor ti nem vagytok jó helyen. Amikor nincs, nincs a hit, hit bennem. Ő jött, hogy ezt a lelki éjséget betöltse, megetetni, megitatni, megitatni minket. Ne, ne, nem, az igaz, nem, a, nem az éjség, a, a sikeresség, a gazdagság utáni vágyunkat jött ő, hogy betöltse. Ő ebben nem érdekelt. Ő, ő azért jött, hogy megmentse. Jaj, a szőnyegem gyűrödik. Tud, ebben a képben itt az embereknek azt mondta, hogy, és ez teljé totálisan ellene megy az egészség-gazdagság tanításnak, meg a képnek, ami néha az Istenről a fejünkben van. Ezeknek az embereknek azt mondta, hogy én nem a testetekért jöttem ide, hogy, hogy azt megelégítsem. Nem azért, hogy ugráljak a vágyaitok szerint. Én nekem a célom a lelketeknek a megmentése, és nem azért tettem csodákat, hogy bámuljatok rám, hogy mekkora csodákat teszek, és hogy én egy micsoda bűvész vagyok. Hanem azért tettem a csodákat, hogy rám, rám figyeljetek. Az igazi lényegre figyeljetek. A csoda nem, nem a cél, hanem a csoda az eszköz. És nem mindig van, sőt, sokszor nem lesz. Mert Isten azt is mondja, hogy én, én veled leszek a hullámokban, de azok nem borítanak el. Nem azt mondja, hogy hullámok nem lesznek. Átmegyek a tűzön, nem perzsel meg. Nem azt mondja, hogy nem lesz tűz, hanem, hogy ott leszek veled ezekben a dolgokban. 36. vers. De mondám néktek, hogy noha láttok is engem, mégsem hisztek. Vannak emberek, akikkel, nem tudom, te is találkoztál biztos ebben, hogyha... Ha Jézus kezet fogna velem, akkor hinnék, nem? vagy ha most itt me ezt meggyógyulnék, vagy ez lenne, akkor hinnék, nem hinnél. Mert itt vannak emberek, akik látták Jézust, mégse hittek. Az előttük lett több, több ezer kenyér. És azt mondják, mutas nekünk még valamit. Az ember, az ember szíve ilyen. Rossz, ha itt van egy rossz indulatod. Meg kell változnia alapból. És Isten tudja csak megváltoztatni. 37. vers. Minden, amit nékem áld az atya, én hozzám jöv, és azt, aki hozzám jöv, semmiképpen ki nem vetem. Azt mondja Jézus, hogy aki csak hozzám jön, aki hisz bennem, az semmiképpen el nem küldöm. Nem baj, ha van egy tökéletlen hited. Tudod, nem tudsz mindent tökéletesen, nem mindig úgy gondolkozol esetleg, mint Jézus. De ha hiszed, hiszel benne, nem a csodáiban, Jézus téged nem küld el. Sőt, látni fogjuk, hogy ő megtart. Neki az, az a feladata. És tudod, mit ad mondjam azt, hogy ha eddig rossz volt a motivációd, ha eddig egy rossz, irányba közelített Jézushoz, de most érted, és érzed, és látod. Jézus azt mondja, hogy ha most hozzám jössz, én nem küldelek el téged. Én nem fogom azt mondani, hogy most akkor vezekej, vagy ted rendbe. Azt mondja, nem, én nem küldelek el. És számomra ez egy jó hír. Mert a sátán folyamatosan azt mondja, hogy semmi esélyed, elrontottad már, eljátszottad már, olyan messzire mentél, ahova más. Nem ment el, elég volt, vége van. De Jézus azt mondja, ha hozzám jössz, én nem foglak téged elküldeni. Én nem csalódtam benned, mert én ismerem a szívedet. Amikor megszülettél, tudtam, hogy milyen leszel. Jézus ilyen. És azt mondja, én nem csalódtam benned egyáltalán. Gyere most, mert nem küldelek el téged. És nagyon tetszik nekem, hogy, hogy szerintem ez egy lehetőség volt ott a tömegnek is, hogy aki hozzám jön igazán nem csak a kajáért, meg a csodákért, én nem foglak benneteket elküldeni. Olvasom a 38-tól a 44. versig, és itt fejezzük be ma. Mert ezért, azért szállottam le a mennyből, hogy ne a megam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen és én feltámaszom azt az utolsó napon. Zugolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt monddá én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondának, nem ezért Jézus a József fia, ak a akinek mi ismerjük az atyát és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felele ezért Jézus és mondanékig, ne zugolodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem az atya, hanem az atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Itt látunk egy, látunk egy ilyen, Jézus, Jézus sokszor a botránkozás köve volt az embereknek, mert, mert ugye az emberek, ezek a zsidó emberek azt látták, hogy ő csak egy ácsnak a fia, igaz? Ő egy zsidó Ácsnak a fia, aki 33 éves. Annyi volt, mint én. Jézus fiatalabb volt, mint én. És el tudod képzelni ezt? Ezt, ezt metel szeretjük így hangoztatni. Vagy hát már nem szeretjük, mert mondtam a feleségemnek, hogy, hogy 30 fölött már az ember szeretne fiatalabbnak kinézni. Ugye? Addig még öregebbnek, és aztán fiatalabbnak. De. De tudod mit, van itt egy botránkozás köve az embereknek. El tudod ezt képzelni? Vén, szakálas, farizeusok mennek, és ott van egy ilyen srác, mint én. És azt mondja, én vagyok az életkenyere. És a zsidók, hát ismer, ismerem az apádat. Ugye? Ismerjük, tudjuk ki ő. Hon, mi, milyen életkenyeréről beszélsz, nem? Hogy ott van ez a helyzet, hogy milyen ne, nehéz lehetett hinni ezt, nem? Nehéz, tényleg. Főleg, ha lehet, hogy egy óviba jártunk. Tóval, egy óviba jártam, hát ismert kis Jézussal együtt homokoztam ott. Érted, hogy, hogy... És akkor azt mondja, hogy ő az életkenyere, hát... Értitek a dilemmát? És Isten direkt így találta ezt ki, hogy meg, megalázza... Megalázza a hogy meg kelljen alázkodnunk ahhoz, hogy ő azt mondja, hogy, hogy csak, csak higgy. Jézus azt mondja itt nekik, megint ugye elmondja, én azért jöttem, hogy azt csináljam, amit, amit Isten rám bízott, ezzel egyenlővé tettem magát Istennel, tehát ő ott egyértelműen nyíltan beszél nekik, én Isten fia vagyok, az életnek a kenyere, aki hisz, az él. Érted ezt? És azok meg állnak, hogy ezelőtt meg kell aláznom a gondolkodásomat ahhoz, hogy örök életem legyen. Igaz? Neked, nekem meg kell aláznom magam, amikor Jézus azt mondja, hogy ne gyere egy rossz motivációval hozzám, hanem alázd aláz meg magad előtte, hanem hittel gyere hozzám. És én akkor a tiéd vagyok úgy, ahogy én azt mondtam neked. Ahogy meg van ígérve. Sőt, nagyobbakat cselekszem, mint amiket én cselekedtem. Néha Jézust úgy mutatják be az emberek, mint egy, mint egy csodahalm azt, Nem? Gyere, és gyógyítás lesz, és gyere, és Jézus ezt csinálja, gyere, és akkor rendben jön a házasságod, mert Jézus, így Jézus, úgy gyere, és mindened meg lesz, mert Jézus, Jézus az egy természet felettél, útbalom. Érted? Aki mindenkinek segíteni akar, és mindig, és de nem ezt látjuk az igéből. Azt látjuk, hogyha valaki egy ilyen szívvel jött hozzá, ő annak ellene állt. És ezt szerintem lecke kéne, hogy legyen nekünk Jézusról. Hogy Jézus, Jézus ilyen. Hm. Jézus megmutatta nekik, hogy betegek, hogy nem jó helyen állnak. Azért, hogy hát ha kiáltanak igazán, és keresik őt igazán. Hm. Másrészt pedig látunk egy, még egy dolgot, elmondok, hogy, hogy látunk Jézusról egy érdekességet, hogy ő neki nem dolga, amikor azt mondja, hogy ez, nem, ez én dolgom az, hogy, hogy megtartsalak benneteket, és föltámaszalak benneteket. Szóval Jézus azt mondja, hogy nekem, nekem nem dolgom így győzködni benneteket. És ez számomra ilyen érdekes volt, hogy, hogy talán Jézus ezt mondaná nekünk ma, hogy figyelj, nekem nem kell bebizonyítanom semmit. Én tudom, honnan jöttem. Miért jöttem, mit csinálok? Én vagyok a világnak az ura. Nekem ne, nem dolgom, hogy itt bizonygassam, hogy én vagyok az. De megláthatod, ha hiszel. És ez... Ez ugye egyfajta bátorítást adott nekem, tudod, hogy én szeretnék olyan lenni, mint Jézus. És olyan sokszor el, elveszi a figyelmemet az, hogy jaj, ha több csoda lenne a gyülekezetbe, vagy, jó, mondjuk ez nem annyira, de, de ha mondjuk, ez csak egy példa volt, de mondjuk ha, ha több nagy dolog, dolgot csinálna Isten, akkor biztos uh, többen jönnének, ha vonzóbb lenne, ha ilyen lenne, olyan lenne, ha, érted, hogy... De Jézus, Jézus valószínű, ha most itt besétál és azt mondaná, hogy nem, én, engem ez egyáltalán nem érdekel. Jézus, Jézus szerintem ideális, azt mondja, hogy szeresselek benneteket. Hogy tanítsalak benneteket ti, akik, akik itt vagytok, és választottatok. Ti az enyémek vagytok. Nektek tudnotok kell, hogy én azért jöttem, hogy benneteket megtartsalak. Nekem ez fontos. És hogy feltámasszalak benneteket az utolsó napon. Nem kell vonzóbbá tenni Jézust, Vonzó ő magában. Ha szeretnéd helyesen képviselni Jézust, egyszerűen csak éj, éj úgy, mint mint ahogy ő, ő élt. Ő nem idegeskedett ezen, hogy jaj, most nem látnak csodát, akkor most el fognak menni tőlem. És látni fogjuk ennek a résznek a végén, hogy elhagyták Jézust ezek miatt, a beszédek miatt nagyon sokan. Úgy, hogy még a tanítványaihoz odafordult, és azt mondja ti is, ti is el akartok menni? Jó lenne, hogyha most gyorsan oda végig tudnénk menni, de van ott egy csomó téma, amit még szeretnék a jövő órán tanítani. De tudod mit? Jézus ma megkérdezi tőlem, tőled, hogy, hogy a kemény beszédér. Te is, te is el akarsz menni? Te is majd elmész máshova? Mert most megláttad azt, hogy én, én néha szembesítelek téged? Hogy néha igenis vizsgáld meg a szívedet, hogy igazán hiszele. Néha igaz, vizsgáld meg a szívedet, hogy helyesen a motivációd? Hogy jó felé indultál? Szerintem ez fontos, hogy miért jövünk Jézushoz? Miért? Mit akarunk? Mit akarunk tőle? Mindenkinek más oka van, ahogy Jézushoz jött, ugye? Volt, aki félt a pokoltól. Volt, aki, ugye az indítatás az volt, én féltem, hogy megölnek, hogy igazán leszúrnak, én azért jöttem Jézushoz. Te valami másért jöttél Jézushoz, de tudod, mint most, amikor már előtte állunk, vizsgáld meg a szíved. És ha kell, akkor meg kell térni, mert ő nem a télapó, ő nem a Jézuska, ő Jézus, a mindenség teremtője. Aki szeretne benne elkezdeni egy munkát. Aki szeretne megáldani ebbe az életbe, de szeretné, hogy ott legyél vele. Az a neki a legfontosabb. Ahhoz, ahhoz meg kell vizsgálnod a saját, saját szívedet is. Ha hittek kapaszkodunk-e Jézusba, mert előfordulhat emberek, hogy soha többé nem látunk csodákat. Előfordulhat Előfordulhat, hogy nem fogsz meggyógyulni. Előfordulhat, hogy nem lesz sokkal jobb munkahelyed, sőt rosszabb lesz. Előfordulhat, hogy elveszíted a munkahelyed. Előfordulhat, hogy nagyon beteg leszel. Minden előfordulhat. Akkor Jézus már nem lesz Jézus. Akkor Jézus már nem lesz az, akit imádni kell. De kérlek, hogy gondolkozz el ezen mert ugye nem akarsz az utolsó napon ott állni szégyenkezve. Tudod, hogy így, a oh, Jézus, annyira sajnálom, hogy az egész életemben csak ellened morgolódtam. És Jézus azt mondja, jó, gyere be, gyere be. Mert attól még bent leszel. De végigmentél egy életen, amikor lázadtál megváltód ellen. Ne, ne csináld. Ne csináljuk. Inkább vizsgáljuk meg a szívünket ma van egy ott igazi hit. És Jézus, Jézus ilyen. Azt mondja, hogy gyertek most akkor. Aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. Gyere ma reggel, ha kell. Imádkozzunk. Énekelünk még egy dalat, mert oké. Okay. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük azt, hogy hogy megváltottál minket, Jézus. Köszönjük, hogy a nevünk be van írva a, a báránynak a könyvébe. Köszönöm Jézus azt, hogy bár nem érezzük mennyei állampolgároknak magunkat mindig, de, de igazán azok vagyunk. Uram, köszönjük neked ezt, és imádkozunk Jézus, hogy... Segíts nekünk a rendbe rakni a szívünket, ha kell veled. Uram, köszönjük az ígéreteidet mindet. És köszönjük, hogy azokat nekünk adtad, és te be akarod teljesíteni. ad, hogy ne legyünk ennek akadálya. Segíts hittel járni veled. Segíts nem, nem kihasználni téged, és... És imádkozom azért, Istenem, hogyha bármelyikünknek van ez, a, ez az indulata a szívébe, akkor, akkor segítsd meg őt, hogy meg tudja alázni magát ma. Hogy elengedje a hamis dolgait, a hamis indulatait, és, és megalázza magát, a, a fejét, hogy, hogy, hogy itt van ez a zsidó ember, aki 2000 éve értem halt, és, és én hiszem, hogy ő a megváltó és hiszem, hogy ő ma ott, hús testben, fönt van a mennyben. Nem tudom hogyan, de ott van. És hiszem azt, hogy most imádkozik értem. Hiszem azt, hogy, hogy meg tudja változtatni az életemet. Hiszem azt, hogy gondoskodni tud rólam. Hiszem azt, hogy ott leszek vele a mennybe. Mert mert igent mondok neki. Uram, segíts! Segíts ezt kimondani, segíts ezt megtenni. Segíts hinni, Uram, mert néha tényleg nem érezzük magunkat a mennyi állampolgárainak. Néha nagyon is fáj ez a világ, meg ami körülötte van, meg ami történik, meg, meg minden, Uram. És Uram, bocsásd meg nekünk, adj, adj nekünk hitet, adj, adj hitet, és bocsásd meg a hitetlenségünket. Kérlek, Jézus, segíts így közeledni hozzánk. Jézus, nagyon szeretünk téged, és hisszük, hogy te ott vagy. Hisszük, hogy te itt vagy. Nem tudom, hogyan csinálod, de tudom, hogy itt vagy, és, és Uram, mi csak kiáltunk, hogy Jézus segíts! Jézus segíts! Segíts, hogy a helyünkön érezzük magunkat. Kérlek a lelkedér, hogy így borzongassam meg a hátunkat, így jöjjön, és így érintsen meg a szívünket, Uram. Kérlek, hogy te mutasd meg nekünk, hogy, hogy szeretsz minket, hogy a tiéd vagyunk. Kérlek, hogy emelj fel. Kérlek, hogy fogd a kezünket. És Uram, kérlek, hogyha mindezt nem teszed meg, akkor is tudjuk azt mondani, hogy igen, az Isten meg tud menteni, de ha nem teszi, akkor is iş. ő az Isten. Jézus nevében be, amen.